Boa tarde dende Combarro. É un placer seguir colaborando coa Asociación Rosalía de Castro de Cornellá neste programa Sempre en Galicia que vai xa a camiño dos 40 anos de vida e que chega como a sempre despois da pausa do verán xunto coa Festa do Marisco do Grove e coas mellores festas do outono galego, as festas de San Froilán Resulta-me complicado poder estar en directo os sábados. Hoxe mesmo, cando saia isto en antena, eu estarei entre o Museo de Pontevedra, que acolle hoxe sábado 4 de outubro, un programa que afonda a través de seis relatorios na riqueza da microtoponímia das terras ribeiregas e máis nos nomes das áreas mergulladas nos fondos mariños, e por outro lado, o Día da Ciencia, que leva xa anos organizando A xa coñecida neste programa de radio Cornellá, Loli Velosoñeira, e que terá como convidado entre outros o científico Anxo Carracedo. O seminario de onomástica organiza as xornadas ás que me refería sobre os nomes propios coa colaboración da Deputación e o Museo de Pontevedra. Nesta ocasión, ollando cara aos preto de 1500 km de litoral cos que conta Galicia, que son máis chegando aos 2500 se se ten en conta o que rodea as súas illas, as marismas e areais. Durante anos e anos, este espazo foi creando unha millenta de nomes que os pescadores, pola conta que elles tiña, coñecían ben, pois advertían dos perigos que podían representar as pedras baixo as augas ou dos lugares onde había abundancia de determinado peixe. Na actualidade, este tesouro cultural Corre o risco de se perder Por moro dos cambios profundos Que trouxeron a tecnoloxía da navegación E a industrialización da pesca Pois ben, esta décimo xornada de onomástica galega explorará diversas experiencias centradas na súa preservación e divulgación María Ángeles Piñeiro Antelo Especialista en análise xeográfica da Universidade de Santiago de Compostela e a súa intervención versa sobre a cartografía histórica como instrumento para o estudo da variación dos nomes do litoral ao longo do tempo. Lucía López e Arón Ferrari, da mesma institución, fan un estudo das características dos nomes dos barcos e das bateas nas Rías Baixas. É a profesora de ensino medio da Illa de Arousa, Elena Domínguez García, gañadora do premio de Investigación en Cultura Marítima Luis Rey expón a súa experiencia na recollida de tal asonimia e axonada conta tamén co arqueólogo especialista en nomes do mar e membro do Instituto de Estudos Millorans Xuxelois Vilar que propón estrategias para a divulgación dos nomes do mar E tamén estará presente o mariñeiro Tito Chirro que nos dá a coñecer o seu caderno de marcas e por último o filólogo e membro do Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela José Manuel do Pazo Entenza compartirá a súa experiencia nas aulas de secundaria traballando cos nomes dos barcos e a xornada pois, vai rematar e eh, sobre as 7 pico da da tarde, con Xurxo Souto coa actuación titulada A ruta de Ulises Fingal. Seguimos a falar do mar. co filme San Simón é o seu director Miguel Ángel Delgado, quen vén de estrear a súa primeira longametraxe de ficción no Festival de San Sebastián. O filme San Simón, que ven sendo unha sorte de lexía ás vítimas da represión franquista que sufriron prisión nesta illa chegará ás salas de cinema o 24 de outubro, da man de baños films, despois de cinco anos de documentación e un castigo masivo para plasmar a diversidade das persoas represaliadas. Nunha entrevista explica o director que no proceso de documentación recibiu axuda inicialmente por parte de investigadores que fixeran traballos sobre a illa de San Simón, como Antonio Caeiro, que fixo o documental Aillados e logo escribiu o libro do mesmo nome, xunto con Juan Antonio González e Clara Elsa. Tamén falou con Gonzalo Amoedo, que ten o libro Episodios de Terror durante a Guerra Civil na provincia de Pontevedra, a illa de San Simón. Unha singularidade do filme é que conta no seu elenco con familiares de presos de San Simón, e referencia tamén o seu director o traballo de casting que foi complicado con 250 persoas seleccionadas e moitas vistas xa que neste proceso de casting tamén eh, buscaban características diferentes como os acentos que marcan a procedencia dos presos Estou a falar dende de Combarro que é un fermoso exemplo da arquitectura popular galega. A arquitectura popular significa que estamos ante unha arquitectura sen arquitectos, anónima, unha arquitectura nacida das necesidades e as respostas funcionais as mesmas e que se basea nos recursos locais, a experiencia acumulada en as tradicións, Na arquitectura popular, as construcións a as casas son tan importantes como a estas, é o caso das palleiras, como aquí denominan os órreos que forman parte da chamada arquitectura do pan. Nas palleiras gardábase a veces un peixe, pero sobre sobretodo produtos do campo. O Boletigo Oficial do Estado publicou esta semana a resolución da Dirección Geral de Patrimonio Cultural e das Artes con la que se incoa o expediente para a declaración dos órreos como manifestación representativa do patrimonio cultural inmaterial. Os teleiros elevados das comunidades autónomas do norte do Estado, que, Galicia e Asturias, ademais de León, Cantabria, Navarra e País Vasco, encamiñase cara a un recoñecemento que é un paso previo, obrigatorio e trascendente para o camiño da presentación dunha candidatura na Unesco para a Declaración Universal. Nela destácase que os órreos trascenden a súa función material orixinaria para desempeñar un papel esencial como marcadores culturais e expresións de identidade colectiva vinculados a prácticas sociais saberes transmitidos, memorias compartidas e representacións simbólicas. A declaración ten como objetivo garantir a salvagarda desta dimensión inmaterial, incorporándoa de forma explícita nos procesos de identificación, documentación, estudo e difusión do patrimonio cultural, reforzando o seu recoñecemento e asegurando a súa transmisión interxeracional. En Galicia existen uns 100.000 orreos, chamados tamén eh, cabazos, cabozos, canastros, canizos, paneiras, piornos e eh, outras formas máis. Eh, están presentes en toda a xeografía do país. Tamén son moi numerosos en Asturias, onde se calcula que hai uns 30.000 orros ou paneras. Eh, tamén no norte de Portugal, os espigueiros. Aquí no Concello de Poio temos... O orreo situado a carón do mosteiro de San Xuán de Poio, que se reivindica como o máis grande de Galicia, pois aínda que os hai máis longos, este ten 30 metros de longitude, é máis ancho, pois son 3,37 metros, acabando unha superficie meirante. Foi construído a finais do século 18. Un dos máis coñecidos de Galicia é o rribe de Carnota, recoñecido como monumento nacional, co seus 34 metros de longitude, é un chisco máis curto que o seu veciño de Lira, tamén no termo municipal de Carnota, durante moito tempo considerado o máis longo do país de estilo fisterrán, foi construído en 1768 e ampliado en 1783. Forma un fermoso conxunto coa Igrexa de Santa Comba, a casa reitoral e o seu pombal anexo. En realidade, o máis longo é o horreo de Araño, en Rianxo, con 37 metros de longitude e construído no século XVII. A maior parte dos horreos do país érguense de maneira individual, dando servizo a unha casa, pero tamén son habituais os conxuntos, os seirados, especialmente na provincia de Ourense, e moitas veces funcionaban de maneira comunitaria, con sistema de quendas, como os muiños. Destaca neste senso o conxunto de canastros da Mera, o máis importante de Galicia. Son un total de 34 situados a carón do camiño da feira. Son moitos os actos que se levan a cabo aquí en Pontevedra para protestar polo masacre que está levando a cabo Israel. Este mesmo xoves pasado houve unha manifestación de apoio á flotilla que tentaba levar a xuda humanitaria, pero compre destacar unha acción de protesta impulsada polo ilustrador Kiko da Silva que fixo coincidir co acto de clausura da Bienal que se estaba levando a cabo no interior do Pazo Provincial coa presenza do presidente da Deputación, Luís López, e o seu vicepresidente, Rafa Domínguez. Hai pouco tempo, un grupo de activistas proxectaron sobre a fachada do castelo de Windsor fotografías do presidente estadounidense Donald Trump xunto ao falecido delincuente sexual Jeffrey Epstein coincidindo coa visita oficial do primeiro o Reino Unido Pois ben, Pontevedra viviu a súa particular reproducción daquela acción de protesta Xa na boca da noite levouse a cabo a proxección sobre as fachadas de algunhas das sedes da Bienal unha ilustración coa lenda Paramos o xenocidio e a imaxe dunha nai palestina cun bebé morto nos brazos. Durante un borrato a imaxe proxectouse sobre o pazo provincial, a fonte da peregrina, as ruínas de Santo Domingo, o museo de Pontevedra ou a facultade de Belas Artes, entre outros lugares. Tamén, facendo a ilusión o lema da Bienal Volver a ser humanos ante a dor dos demais, situouse unha gran lona no palco da música da Alameda fronte ao pazo provincial da que se podía ler Domínguez volve a ser humano e manda a Netanyahu a Fiscalía. En alusión o chamamento que fixo o vicepresidente provincial e portavol do PP en Pontevedra, a que a Fiscalía investigue se existe delito de odio na moción aprobada polo BNG e o XOE vetando a participación de representantes do Estado de Israel en calquera evento deportivo ou cultural en Pontevedra. Tendo o interior do pazo provincial, acenderonse uns potentes focos para tratar de evitar que a imaxe proxectada coincidise coa saída dos invitados á clausura da Bienal. E rematamos, hai uns días actuou unho náutico de San Vicente do Mar Silvia Pérez Cruz xunto con Salvador Sobral e voume despedir con seu tema Mudando os Ventos, que teñan unha boa fin de semana.